Правда, це те, що я тут, чекаю на людину, яка приведе мене до чаклуна, здатного знищити мене кількома фразами. До чаклуна, котрий належить до організації, яка спроможна знищити не тільки мій народ, але й половину Європи. Правда у тому, що я до крижаного поту боюся зустрічі з тим чаклуном, але й не зустрітися з ним боюся не менше. Мабуть, я задрімав, бо побачив місто, високі будівлі у диму пожеж і всіяну битим склом бруківку безлюдних після погрому вулиць, репіння скалок скла під ногами, єдині звуки у цьому місті привиді.